Все спливало в пам'яті окремими скупими слайдами, часточками. Його самого ще немає. Його мамі 17, майже доросла. Його майбутній батько навчається на п'ятому курсі медінституту, майже лікар. На дворі майже Новий рік. Все у них попереду, майже. Ходімо. Крізь вато просочився до нього голос, і він відчув на своєму плечі руку. Добре, що власник голосу був заклопотаний своїми проблемами і не зважав ні на кого. Добре, що хірургія була розташована на шостому поверсі, отож спуск до лікарняного парку ще зайняв трохи часу. Добре, що на шляху їм трапився буфет, і вони затрималися біля нього, придбавши пачку крекерів і два соки. Вірніше, придбав їх чоловік у костюмі огіркового кольору, а нести до речі в який з роди не носив нічого важчого за пачку крекерів і два соки. Та дуже добре, що він мав можливість оговтатися і позбирати докупи розпорошені у минулому думки. Не кожен день випадає зустріти батька, Йому випало вперше за вісімнадцять років. Подиявольські дивне відчуття. Вони пішли до лавки у кінець алеї. Андрій дивився у спину чоловікові, що виконав свій лікарський обов'язок і не лишив його валятися на дорозі. А оте, не минуле, лізло зі всіх шпарин, мов, навіжене. Його прабабуся ще жива. Вона ще не знає, що стане причиною зустрічі двох молодих людей і поплатиться за це. Вона передасть у спадок своєму правнукові свій склад розуму і силу своїх емоцій, схованих під залізною заслоною волі, а отже і свою слабкість. Клен – Зачепив його чоло п'ятипалою лапою, і Андрій вчасно допильнував, що вони вже прийшли. Перше, що він зробив, сівши на лавку, відклав у бік пачку крекерів і два соки. «Їж, чого ж ти?» Андрій зауважив, що його руки, як лежали спокійно на колінах, так і лежать. «Нічого?» – випробував він голосові зв'язки. «І тут повний ажур». А на що він сподівався? На конвульсії, ступор? Може, і так, може, і сподівався. Добренько. Я бачу, що ти дещо здивований? Дещо? Хіба і що це дещо підвести до 20-го ступеня? І я обіцяю здивувати тебе ще більше. Більше його здивує хіба що літаючий трамвай. «Не чую вбивчих реплік?» – по паузі обізвався співбесідник. «Така ж халепа трапилася з моїм псом, поки не здох. Нічого не чув, Сіромаха. Це підійде?» «Вже краще. В яких дисциплінах зі шкільного курсу ти непогано орієнтуєшся?» Стабільне п'ять з образотворчого мистецтва. Образи творив, як ненормальний. Я не питаю про оцінки. У чому ти почуваєшся впевнено? У джинсах. Слухай, ну будь людиною. Андрій дивився на бордюр і ніяк не міг второпати, чого він тут сидить і дозволяє різати себе на шматки. Хай обий, не міг. Ну... Українська, геометрія, англійська. Дуже добре. Пауза. Довга пауза. Андрій не стримався і кратькома оглянув чоловіка у бабіч себе. Коротка стрижка, сережка у вусі, густі вуса, несподіваний хрестик на шиї, розвинуті плечі міцні, але рухливі пальці, Ступні, що твердо стоять на піщаній доріжці, у шкіряних капцях. Лікар несподівано повернувся до нього, змушуючи різко відвести погляд у бік бордюра.